Välkomna till Eskapisterna, podden där fantasi blir lite verkligare, för oss åtminstone. Jag som pratar nu heter Daniel Arling och med mig har jag min vapendragare och vän Thomas Engström. Tjena Thomas! Hejsan och hejsan Har du tittat på dagens film? Ja, gemensam det har jag. Jag har sett den från början till slut. <laughs> det, det är bra för annars alltså, är det svårt att prata om den. <laughs> ja, även om vi inte kommer att spoila slutet eller sådär så är det en fördel att ha sett hela, känner jag. Det här var en helt ny film för dig. Ja det var ju det. det. Jag kände inte riktigt igen titeln när du första gången presenterade den. Det vi har sett är ju då The Bicentennial Man eller 200-årsmannen som den heter på svenska. N när du länkade till tailen där jag, när jag kände mig helt oförstående över vad vi egentligen... Vad det egentligen vad du hade lagt fram för förslag Så då, då först kommer jag ihåg att, Ja men just det, den här ja, Från 1999 med Robin Williams Då ringde det en liten klocka Men jag hade som Aldrig haft någon jättestor lust av att se den För att trailern Såg inte så jättestor det intressant ut ändå. Nej, det har de faktiskt emot sig. Ja. Trailern är ganska meningslös. Mm. Trailern säger egentligen ingenting om filmen tycker jag nu när jag ser den så här i efterhand. Jag såg till och med trailern en gång till efter att ha tittat på filmen för jag började som nästan ifrågasätta hade jag verkligen sett rätt trailer typ. Men... Eh... Ja, tyvärr så får den som filmen att framstå som någonting helt annat än vad den verkligen var. Och det var ganska chockerande verkligen, på ett väldigt positivt sätt. Du blev positivt överraskad att det här var grejer när trailern gav intrycket av det här ja. är ingenting av. Nej, precis. Verkligen. Alltså, som sagt, jag, jag, jag tycker verkligen att trailern gör någon rättvisa. Där fanns, det fanns till och med, med klipp i trailern som inte alls fanns med i Alltså scener i trailern som inte alls fanns med i filmen. Och det var väldigt många komiska sådana dessutom. Så att det är väldigt konstigt det där. Det, det var en mycket mer lättsam och mer komisk ton i trailern än vad själva filmen har. Mm. Ja, filmen här är ju snarare ett drama än en komedi. Även om den har små komiska inslag och presenterar situationer som blir komiska. Men drama för mig är ju på något sätt ett spadtag ur livet. En del av livet i kanske en verklighet som inte finns men ändå. Där är känslor och där är liv och där är sorg och allt möjligt. Men där måste ju också finnas plats för lite humor. Mm, absolut. Men trailermakarna har ju uteslutande fokuserat på humor. Ja. Och då får man intrycket att det här är någon form av komedi. Mm. Och tyvärr inte en <laughs> jättelockande sådär. Nej, precis. Ja, det, det har säkert att göra också med att det är ju ändå Robin Williams som spelar huvudrollen. Den mm. verkliga huvudrollen, även om vi ser andra kända personer också. Och Robin Williams, när man tänker på honom så är det ju ändå just komedi man tänker i första hand. Mm. Därför är det ju ännu roligare att se honom i en roll där han faktiskt är alltså, för ta och använda sin seriösa sida för att ja. har han ju Ja, verkligen, absolut det är, Jag känner samma sak även om eh, Jim Carrey också han har ju några roller där han faktiskt inte alls spelar den Jim Carrey som man känner Jim Carrey som för han är också en sån där, hans sätt att uttrycka sig framförallt i miner och så där, i minspel, alltså han är ju en väldigt komisk person men det är ju vet, jätte jättejättekul att se honom i filmer där han inte just gör nära av sig själv så att säga. Och inte bara gör samma roll. Nej. Med olika kläder och olika frisyrer. Ja, utan ja, precis. Där han gör någonting annat. Mm. För den här filmen följer ju lite i Välkommen Mrs. Staupfagas fotspår eftersom mycket av produktionsteamet ska vara samma. Mm. Och att det är Robin Williams som har huvudrollen och det, det drar lite mer åt drama känslor och det mänskliga tillståndet eller vad man vill kalla det. <laughs> mm. Snarare än ren komedi. Nu är ju Mrs. Doubtfire mer en komedi än vad Bicentennial Man är. Ja, visst. Men det betyder ju inte att den är helt, <går> är helt steril. Nej. Ja, vad handlar då Bicentennial Man om? Jo, i en nära framtid så har en familj som heter Martin skaffat en ny hushållsrobot av märket NDR-114- Pappan heter Richard och är väldigt fascinerad av den här roboten medans mamma Rachel och äldsta dottern Grace är väldigt skeptiska. De tycker det är mer jobbigt att de har den här plottgubben hemma hos sig. Men yngsta dottern Amanda blir, blir också väldigt betagen av den här roboten och missförstår ordet android och kallar honom för Andrew vilket också mm. blir namnet som hela familjen kommer att kalla honom i framtiden. Till en början är Andrew en till synes ganska ordinär och dum robot i att han bara gör vad han ska och han förstår inte mänsklig interaktion så han går mest runt och härmar familjen och deras eh, hälsningar och vad de säger till varandra. Snart kommer små indikationer på att Andrew börjar skapa sig en personlighet och att han bearbetar information på ett annat sätt än att bara memorera det. Han börjar visa små karaktärsdrag av nyfikenhet, kreativitet, vänskap och att vara något mer än bara en robot. Så är det en incident där Andrew Rowe kan tappa Amanda eller Little Miss som man kallar henne. Hennes favoritleksak som är en glashäst och den går ju naturligtvis i tusen bitar. Och hon blir men Andrew får en idé och spenderar en natt med att studera böcker om snideri och att bearbeta trä. Och täljer en liten trähäst åt henne som ska likna den som han har slagit sönder för henne. Detta här väcker ju naturligtvis stor... Uppståndelse hemma. Hur kan han göra det här? En robot är ju inte kreativ. Har du bara ritat upp den med hjälp av din dator? Nej, han förklarar att jag fick studera trädet för att se hur jag bäst kan få fram en figur utav det här med de verktygen som han precis har lärt sig använda. Naturligtvis så blir ju familjen lite nyfikna på om är det andra robotar som visar samma initiativförmåga och kreativitet men när de pratar med företaget som skapat honom blir de mer oroliga att det är något som är fel det här är brister i mjukvaran och han, de borde ersätta honom undersöka Andrew och sen till slut också förstöra honom men Pappa Richards har utvecklat lite faderskänslor för den här roboten Tvärvägrar ju och bestämmer sig istället att försöka hjälpa Andrew att utvecklas. Och det gör han genom undervisning och att Andrew får läsa böcker. och Han får också lära sig pappa Richards arbete. Han är urmakare. Det passerar flera år och Andrew har börjat kläder och fundera mer över att få vara fri och sin egen. Så att han ber att få köpa sig fri från pappa Richards som naturligtvis blir besviken men ger Andrew sin frihet. Med konsekvenserna att då får han inte lov att stanna kvar i huset. Han måste ge sig ut i världen i så fall och verkligen vara fri. Så att han ger sig av, bygger ett eget hem och lever och arbetar där tills dagen då Richard ligger på sin dödsbädd och ber Andrew komma tillbaka så att de kan ta farväl av varandra. Och det är ju ganska tydligt att det finns mycket känslor där... ...att det fanns inget hat... den här ...att han kastade ut Andrew var... ...för att faktiskt ge honom chansen... ...att utvecklas och vara sin egen. Men nu när... ...den som ändå har varit Andrews pappa... ...i, i den här världen... Har gått bort så vill han se om det finns andra som är som honom. Andra NDR-114-robotar som har utvecklats i samma bana. Så han lyckas få uh, ordna fram listor på alla robotar som sålts. Och börjar göra en lång resa genom världen för att hitta de här robotarna. Och se om någon av dem har också utvecklat en, en riktig personlighet. Och, och det är skuggan av äkta känslor. Det är ju en resa som är bär ingen frukt alls. Inga av de andra robotarna visar sig ha um, har gjort det. Men han har ju tur att stöta på en ingenjör som heter Rupert Burns. Vars far var ingenjör och hjälpte till att faktiskt skapa Northam Robotics. Och Rupert har på egen hand fortsatt att utveckla den tekniken som ligger bakom Andrews kropp. Och uh, har kommit så långt att han kan imitera hud och kött och ögon och hår... Så han ger Andrew en, en uppgradering som tar honom ett steget närmare mänskligheten. Och med det här nya yttret så söker Andrew upp Little Miss, som han fortfarande kallar henne. Eller Amanda Martin, som hon faktiskt heter. Men eh, Miss tar hennes barnbarn Porsche för henne. Eftersom han har svårt att acceptera att det faktiskt har passerat 20 år. Och vid den här tiden så är Amanda ganska gammal. Och... Det är ju tydligt här att det finns mycket känslor även här. Han är ju väldigt förtjust i den här lilla dottern som inte är så liten längre. Men i, under sin sista tid tillsammans så uppmanar honom att försöka ta nästa steg och att faktiskt bli så mänsklig som, som han har potentialen att bli. Och tillsammans med Rupert så utvecklar han efter att ha studerat medicin och anatomi, organ och mekaniska versioner av våra organ och ett helt nervsystem som faktiskt gör att han tar steget in i mänsklighetens värld och börjar känna känslor. Han kan äta, han kan dricka, han kan bli svartsjuk, han kan bli avundsjuk, han kan bli kär, vilket han också blir. Men mycket mer än så känner jag inte att vi ska berätta för det måste finnas mycket kvar att se. <laughs> mm. det. det är ju en lång film som berättar en väldigt, en väldigt djup historia. Som sagt, som, som det förhoppningsvis utgår redan här av, av allting som du har förklarat vad filmen faktiskt handlar om så är ju det här inte huvudsakligen en komedi bara för att just som sagt Robin Williams råkar vara huvudpersonen och spela den här roboten Andrew även om Andrew naturligtvis gör mycket som är väldigt humoristiskt mycket råkar ju bara vara för att han är robot och så att säga förstår inte bättre så att det blir liksom en komisk situation men sen så utvecklar han ju också ett visst sinne för humor och då, då kryper liksom Robin Williams fram lite grann så att säga, som, som den person vi är vana vid att se honom som. Mm. Ett litet, sånt subtilt exempel är ju att han tidigt i filmen uppmanas av den yngre dottern att, att kasta sig ut genom ett fönster. Mm. Och det är han ju tvingad att göra eftersom att det, det är, han styrs av något som kallas för de tre lagarna. Som är de fundamentala reglerna som robotar måste följa. Mm. Som skapades av Isaac Asimov, mm. författaren som också har skrivit boken som det här bygger på. Men också var med och skrev manus till den här filmen. Mm. Och det är att en robot måste alltid lyda en order av en människa. Mm. Så länge den orden inte skadar en annan människa. Mm. Och eftersom att ta vara på sig själv kommer först på tredje plats så måste han lyda. Han kastar sig ut genom fönstret och har sedan dess en viss rädsla för höjder. <laughs> han får ett, ett tics när, av skadorna som eh, han får av att ha ramlat ut. Och varje gång han är på höga höjder och någon ber honom att komma fram till ett fönster så ser man att ögat börjar rycka. <laughs> väldigt nervös. Och det, det är så oerhört komiskt samtidigt som det är. Mm. Det ger honom ett, ett snäpp mer karaktär. Ja. Han har en rädsla. Han, har, mm. han vet att han är, han är inte oförstörbar. Mm. Mm. <laughs> och jag, jag tyckte själv att det var en fantastiskt rolig scen. Ja, det tyckte jag också. Speciellt just det som de ändå använder det både en och två och tre gånger. Verkligen genom hela. För det går ju det passerar ju väldigt mycket tid också som vi har Just i och med att till exempel då Richard, alltså Sam Neill som är hans som blir den här fadersgestalten eftersom det är ändå han som har köpt in Andrew i familjen så att säga. Att han hinner ju gå bort bland annat och det är ju många, många, många år vi pratar som passerar från dess att Andrew presenteras- och då är det i filmen 2005 för övrigt ska vi säga. Alltså, sagt, filmen kom i 99 och det var inom en nära framtid som det här utspelat sig. Och, och den nära framtiden är alltså 2005 rent utav. Så för oss nu så mm. känns det naturligtvis filmen gammal på det viset. Vi vet ju att det inte blev riktigt på det viset att vi har robotar i hushållet. Men det känns ändå tillräckligt alltså, seriöst genom yeah. Att man kan, man kan ignorera tidsangivelserna och tänka, ja men detta är kanske 2025 mm. istället. Alltså, det spelar ingen roll. Nej, visst. Den, den är inte på det viset så att säga. Men ja, det passerar ju väldigt mycket tid genom hela, hela filmen. Och som, det är roligt som sagt att... Jag menar, även när det har gått hundra år så... Ja, det är, ju inte, det är ju inte utan anledning som filmen kallas för 200 årsmannen Nej, precis. Ja. Det finns en poäng där i namnet, den svenska på titeln i synnerhet, är verkligen lyser igen. Men faktum är att jag, jag var inte riktigt säker på vad Bicentennial betydde, så jag började försöka översätta det. Mm. Och naturligtvis så alltså, reagerade ju inte Google Translate särskilt bra på bicentennial. Men när jag strök by, som mm. kan vara ett ord för två delad, så är Centennial hundraårsjubileum. Mm. Mm. Så rent tekniskt så är det två hundraårsjubileumsmannen. Mm. Som blir lite konstigt på svenska. <laughs> ja, Men det är precis. intressant för jag hade ingen aning om att det faktiskt var det betydde. Jag trodde det var typ mannen utav kretsar eller no alltså Jaha, någonting ja som... okej, okay. du tänkte att det var en rent någon så här teknisk term. Ja, precis. Jag, jag, jag tänkte just det här som sagt, om man stryker by for centennial alltså jag tänkte som millennium och, och, åt det hållet att det säkert betydde århundrade någonting och att, att by då skulle kunna bli 200. Så att jag misstänkte att den svenska titeln var liksom inte helt uppåt väggarna. att nu ska vi göra det här så enkelt som möjligt. 200-årsmannen. <laughs> mm. För originalboken som den bygger på löst. Kanske man ska påpeka. Den heter The Positronic Man. Mm. Precis. Och positronic är ju mer en teknisk term och, och används ju även i ja. filmen men då om hans hjärna som är en, av en speciell, vi kan väl kalla det för en speciell typ av dator med speciella delar och, och speciellt upplägg för att göra det så enkelt som ja, möjligt. precis. <laughs> men den är väldigt nära den mänskliga men det är fortfarande en maskin. Ja, ja. Jo, där har vi ju verkligen en sån här mer klassisk titel som man verkligen skulle kunna tänka sig att de har utgått ifrån. Originalboken, den, den heter tydligen The Bicentennial Man. Den, mm. den skrev ju Isaac Asimov, Asimov 1976 och så sedan skrev han tydligen eh, som en ny version kind of sort, som heter The Positronic Man tillsammans med Robert Silverberg och det är den som de då har baserat mm. den här filmen på. Du har gjort din hemläxa, säger Jo då, precis. Jag har tyvärr inte läst grundboken, eller originalboken, för det hade varit lite intressant att se hur The Bicentennial Man-boken skiljer sig från liksom, The Positronic Man, som mm. som sagt nu har blivit en film som ändå heter Bicentennial Man, roligt nog. Det är kanske någonting att ta en närmare titt. Kanske bara för egen skull. Ja, det. visst. Mm. Det är alltid roligt att se var, var bra sci-fi kommer ifrån. Ja, det är väldigt sällan det, är, det inte kommer från böcker, om vi mm. säger så. Mm. Ja, visst. Och, och få se vilka skillnader som kan göras däremellan för i synnerhet inte bara sci-fi naturligtvis, men Liksom på tal om sci bara så, det var bara inte allt för länge sedan som jag hörde talas om, jag, jag kom i en diskussion om, om Starship Troopers och fick höra talas om hur Starship Troopers själva boken är och fick höra om alla förändringar som man har gjort mellan filmen och boken och det var ju bara helt uppåt väggarna, fåniga förändringar verkligen, alltså man har ju rent bytt, bytt kön på en av huvudpersonerna. Det är ju inte särskilt ovanligt. Nej, visst, det är ju inte det. Men ja, jag, jag, blev verkligen. jag trodde inte att man hade bara gjort sådana grava förändringar. Så att det, det gjorde verkligen att jag tänkte men allvarligt. Vad, vad har de gjort med just den här boken och den här filmen och konceptet? Jag var, då var jag ju väldigt mycket mer intresserad av att läsa just boken i det fallet, i synnerhet. Om man vill ha den fulla upplevelsen av en historia och den finns utspridd på flera medier så ska man ju försöka för sin egen skull faktiskt lyssna på eller ta till sig alltihopa. Naturligtvis förstår jag också att vissa böcker är svåra att få tag på och mm. man ska hitta tid. Jo, precis. Ja. Jo, det är ju bekvämt att se en film. <laughs> Men det är ju ändå, det glädjer mig ju också just hur pass lång tid alltså hur lång den här filmen är hur mycket man har lagt ner på den, att den är ju faktiskt drygt två timmar lång och det trodde jag ju inte heller att den skulle vara då när jag såg trailern och fick uppfattningen om att det här är en Robin Williams komedi så att den är väl kanske halv eller 1,40 möjligtvis, men nej då, den är ju den är två timmar och fem minuter mm. och det är ju för att den är, som sagt, den är väldigt lång och det kan man eventuellt ha till sin nackdel för vissa personer i och med att det ändå är ändå en drama och det är, inte så mycket, det är ju ingen action direkt utan, men jag tycker att det var väldigt roligt att man drog ut på det så pass mycket som man gjorde för jag kände aldrig att filmen var långsam eller att det var till dess nackdel utan den berättar ju faktiskt en väldigt lång och fin historia trots allt man får ju faktiskt inse någonstans att den utvecklingen som den här karaktären ska gå ja. igenom är väldigt långsam mm. därför att den han vi väljer att säga han ja, precis, det har ju inte en naturlig utveckling, alltså fysiskt. Människor utvecklas ju per automatik, det är en del av hur vi fungerar. Medan han är ju gjord för att vara statisk likadan alltid, men har ändå de här små skillnaderna i sig som gör att han kan, men det tar tid. Och mycket bygger på vilken interaktion han har med människor och vad han lär sig och vad han ser och vad han tar till sig. Mm. Så mycket av den här filmen är, kan ju både ses som en metafor för att växa upp med väldigt noggrannhet. Att vi ser många stadier som vi alla går igenom fast han gör det lite mer mekaniskt och tydligt för att det ska vara tydligt. Det är ju också en, en metafor för slaveri mm. och att hitta sin frihet och att faktiskt hitta sin värdighet. Ja, precis. Men vi kanske ska gå in på de olika karaktärerna och vad de har för betydelse för filmen. Ja, visst. Vi börjar väl i ändan med fadersgestalten i så fall, om vi, om vi börjar prata om familjen först. Det tycker jag verkligen, det passar alldeles utmärkt. Mm. Sam Nil är fantastisk i den här ja, rollen. Ja, visst. Jag blev, jag blev jätteglad när jag såg att Sam Nil var med. Jag tänkte inte ens på det när jag såg trailern, utan det var först när de här för texterna kommer och man får se hur de bygger ihop en sån här NDR-robot eh, mm. i, i fabriken då. och de presenterar vilka som är med i filmen och jag såg Sam Nils namn dyka upp och så var det jätteglad för jag tycker väldigt mycket om honom som <laughs> Ja, Jo, jag, jag måste erkänna att jag också är ganska förtjust i Sam Nils allmänna mm. talang och vad han har åstadkommit Ja, så. <laughs> ja men han, han gör en bra pappa, i pappagestalter tycker jag, han förmedlar liksom de sina faderliga känslor väldigt, väldigt väl för Andrew. Man ser ju väldigt tidigt att han verkligen, han fattar som tycker för Andrew på det här fader och son sättet mm. till, till en början så, så är ju Andrew väldigt... Vad som man kallar det för olärd av sig och okunnig om omvärlden och så här och hur det funkar just med människan. Och så. Ja men han är, han är som jag kallar det en dum robot. Ja, ja, han bara gör vad han ska, så att säga. <laughs> De mest enkla sakerna liksom får ju Sam Neil eller Richard som hans karaktärer heter. Han får ju verkligen lov att förklara allting från dem nästan. Och det leder ju till en hel del komiska situationer just det. Ja, men så små saker som faktiskt är ganska logiska när man tänker på det. Där är en tidig scen där um, första natten där Sam Neill eller Richard Martin som man kallas här visar Andrew var han ska vara när, när familjen sover och han kan passa på att ladda sig och liknande. Och då gör ju han som alla människor, ja, han önskar Andrew godnatt. Mm. Och han förstår inte riktigt konceptet så att han svarar ju på, ja det är det, verkligen det <laughs> Nej, alltså det korrekta svaret på godnatt är godnatt. Mm. Okej, okay. godnatt Andrew, godnatt sir. Och så äh, liksom vi ses, eller, eller vad det nu är ja. vad han säger men, äh, men du sa ju att det korrekta svaret på godnatt var godnatt. Mm. mm, precis. Ja. Jo, men du behöver bara säga det en ja. Gång. ja, annars fortsätter man i en oändlig loop. Ja, precis. Jo, ja, Då kommer hans sådana här logiska tänkande fram. Att, ja, men självklart. <laughs> Enda loop. Hur de växer ju en del tillsammans. Alltså man, man märker ju att han, han tvingas inte engagera sig på samma sätt i sina döttrar. Eftersom de utvecklas och blir eh, självständiga på ett helt annat sätt. Medan Andrew på något sätt behöver en helt annan typ av omvårdnad. Ja, verkligen ledsagning. Jag ähm, blev lite orolig första gången jag såg den här filmen dock när, ähm, när han sparkar ut Andrew många många år senare därför att han ber om sin frihet mm. för jag tänkte säg inte att han är att han har gått och blivit så småsint för jag har verkligen älskat den här karaktären. Ja men precis. Men sen inser man ju det när Andrew kommer tillbaka, när, när Semmels karaktär ligger på sin dödsbädd, att, att det var faktiskt för att han ville det bästa. Ja. Även om han ville ha Andrew kvar och, och, och låta allting fortsätta, mm. men han förstod att det var det nästa steg som, som han måste ta. Ja, precis. Han har ju pratat om det där tidigare också med Andrew. Även Andrew ser man ju liksom hur han verkligen, hans vänskap till. Martin, eller jag menar Richard Martin växer ju också väldigt starkt och när en av döttrarna gifter sig så pratar ju Richard om just det här med att just hur de växer upp och de lämnar den så småningom för att just de växer upp och livet går vidare så att säga. Och det är ju lite det som händer där också då när de står och har just den här konversationen om frihet och Richard verkligen ger Andrew friheten så att säga, och, och sen säger det att, men då måste du lämna huset och får du ta den konsekvensen, att det har ju som med det att göra, det som man pratade om då och var lite ledsen över att, nu har min ena dotter vuxit upp och gift sig och hon går vidare i livet, och, och eh, Andrew säger, men jag kommer att stanna kvar och det är väl därför det svider. Ja, ja, exakt. Ja, jag, jag, jag reflekterar över det just då, i synnerhet att ja, det är ju därför han blir så där pass upprörd som han blir. Det ser ju som sagt ut. Man kan, man kan tycka att, som att han sparkar ut honom och blir lite, gi, blir lite grinig. Ja, precis. Men det är ju bara därför. Han, han tycker ju ändå om Andrew som lite grann av sin son, verkligen. Och det känns tungt att han ska behöva gå ifrån huset nu också. Att han faktiskt vill ha friheten. Jag tycker det är väldigt fint mot slutet av filmen när, när det är precis som att, att um, den yngre versionen av Richard Martin sitter med Andrew och mm. pratar. Eller han lyssnar på sin, sin gamla ägare, pappas uh, röst och råd. Ja. Och att det blir en sån fin återknytning till vad de pratar om precis i början. Därför att det blir så relevant mot slutet. Mm. Mm. stark prestation av Sam ja, Nye. Mamman Rachel som spelas av Wendy Crewson är tyvärr lite av den här klassiska bleka kvinnliga karaktären i, som är ganska typisk i amerikansk ja. film. Hon har bara en sak att komma med och det är att hon ska vara den skeptiska mm. och rädda, hon, ska, hon är rädd för vad Andrew är och vad han innebär ja. och Precis. att han bara finns där. Mm. Och det hade ju varit intressant om hon också fick en chans att växa. Men så länge som familjen är med på det sättet i filmen så, så förändras hon inte särskilt mycket. Nej. Och det, det är tråkigt mm. för alla, alla andra i den här familjen utvecklas mm. mer eller mindre under hela filmen. Vi kan väl diskutera hur mycket den äldsta dottern Jo, precis. Till. Det kan man ju. <laughs> men, ändå... men där är ändå mer än mamman ja. för hon är väldigt one note. Ja. Så tyvärr, jag, jag tyckte det var, kändes som en liten, liten förlust där. Men som tur är så finns det ju andra starka kvinnliga karaktärer i den här filmen. Så att... Ja, precis. Den yngre dottern har vi istället då, Amanda Martin. Som när hon är ung spelas av Hayley Kate Eisenberg och... Ember Davids när hon blir äldre Jo där får vi ju Där får vi verkligen se En riktig så här Vänskapsrelation som bara växer sig Allt starkare genom åren Ju längre tiden går i filmen Hon tar ju verkligen till sig Andrew och Andrew tar ju Även verkligen till sig henne mm. Där har vi en Kvinnlig karaktär som det visar sig som mer Som verkligen får utrymme i filmen Och som spelar en väldigt stor och viktig roll Framförallt för Andrews utveckling som alltså inte bara har lyckliga stunder utan det är även tankeväckande scener med vad innebär det att vara fri och mm. vad innebär det att faktiskt älska någonting som man inte är helt säker på om det älskar en tillbaka. Mm. Så det är väldigt tunga, tunga känslor och tankar involverade. Mm. Också bra gestaltat både av barnskådespelerskan och den, den vuxna skådespelerskan. och <laughs> ja, för annars är ju barnskuspelare ofta en stor risk att det, det, är, en, en, det, hund, det är inte är inte här håller. Nej, precis vi har ju, har ju nämnt det tidigare också. Men här tycker jag det funkar bra. Mm. Jag vill inte säga är, är riktigt bra, men är bra. Ja, precis. Jag, jag är fullt nöjd med, med den prestationen. Ja, den, den tiden som hon har i filmen, just som liten, den lilla användaren. Det, det, det funkar absolut. Och så har vi ju en karaktär som kommer i slutändan att betyda väldigt mycket för Andrew. Och det är ju ingenjören Rupert Burns, mm. spelad av Oliver Platt. <laughs> Där har vi ju en skön karaktär. <laughs> här har vi ju någon som faktiskt kan ta in det allvarliga och det lite tunga och det eftertänksamma. Och ändå ger det den här lilla komiska twisten mm. som gör att det, det, medicinen går ner. Ja, precis. <laughs> alltså jag kunde inte låta bli att lä för mig själv när jag såg den här igen och att sakerna de pratar om är tunga och han knäcker till med ett skämt eller, eller en kommentar och den förtar inte allvaret men den ger dig lite perspektiv mm -hmm. de pratar ju om designen av ett mänskligt ansikte till Andrew och att eh, hemligheten är inte perfektion det är imperfektion att, att det är alla små skavankor och Avvikelser som faktiskt skapar personligheten, och han refererar till sin egen näsa. Så här, ser du den, min näsa? Så här, ja, jo, du ser den är asymmetrisk och lite snäv och sådär. Mm. Jo, då så ser jag. Ingen annan har en sån näsa, och därför så är ju det här, jag. det, det är min. Ja, det är som ditt huvud. Ja. <laughs> Vad är det med mitt huvud? Det är enormt! Och då börjar jag ju lite läsa. Jaha. så, här, men men men precis ja precis. Ah. <laughs> efter en liten tystnad så är han glad. <laughs> Då snappar han upp att ah, ah, det där kanske var lite klubbigt sagt ungefär. <laughs> men han är ju lite mot slutet Andrews samvete om man ska kunna säga att eh, den som hjälper honom att fundera över de här enorma besluten som tas mm. angående att faktiskt ta de sista stegen. Mm. Mm. För när de lyckas skapa ett nervsystem som går kopplat till hans mekaniska hjärna. Så är det ju inte bara en fråga om att, att få känsel och kunna skilja på varmt och kallt. Det är ju även alla de här aspekterna som vi tar för givet. Mm. Därför det är en del av hur vi ser på universum och världen mm. och vår omvärld. Medan Andrew har haft en helt annan perception av världen fram tills dess. Mm. Och vissa av de här känslorna påpekar då Rupert kommer att vara enormt intensiv. Ja, precis. Jo, han kommer kunna få helt andra intryck. Och även tidigare intryck kommer ju som att påverka honom på ett helt annat sätt. Och det är väl det han ändå också är lite grann ute efter. Det är ju en väldigt fin scen där eh, en av de personer... När en av de personer som man håller av går bort. För det är, ju, det är just det också. Andrew är ju ändå en maskin fortfarande hur mycket känslor och sånt han än utvecklar så är han ju fortfarande egentligen odödlig. Han kan ju gå sönder men han kan bli reparerad. Mm. Och han säger ju det också när en av personerna går bort. Att eh, övrig person som också står den här som går bort väldigt nära. Och han säger ju till henne när hon, när hon gråter över förlusten så säger han ju det att, att det, är så, det är så grymt att... Att hon kan gråta men inte han. han. Han känner all den här smärtan ändå inom sig just för att han saknar personen som går bort. Men han kan inte uttrycka det riktigt på samma sätt som vi människor kan. Han kan helt enkelt inte få gråta. Nej, visst. Han, han känner en viss längtan mm. till att få göra. Mm. Men just det här med att, att, att Rupert är lite samvetet. Där är man kan väl säga så här att Andrew blev väldigt avundsjuk eller lite svartsjuk en framtida släkting så att mm. säga, som kommer längre fram i tiden och börjar springa runt och spionera. Och han har av någon anledning fått Rupert med mm. sig och han blir ju verkligen det här samvets som... Ja, som Andrew balanserar sin, sin svartsjuka mm. mot. Jo, där är det. Och det. det är en väldigt talande scen ja, också. Jo, där är det väldigt tydligt. just som, som när, du, när du uttrycker Rupert som ett samvete. För det känns verkligen som det är när han, när han svansar efter honom på det där viset. Och Andrew håller på att liksom förtala den här personen som han känner någon slags ilska emot. <laughs> ja, det är ju mer komplicerat ja, än precis. så. Men, men vi vill ju inte det. Det är, det är grejer som vi tycker... Ni ska uppleva om ni ja, ser filmen. Ja. Så vi vill inte avslöja in Nej, allt. Inte all handling som verkligen sker. För då... Där är många godbitar kvar ja, att upptäcka. Sagt, det, är en, det är en lång ja. film även om vi kan ha pratat om väldigt mycket så finns det fortfarande väldigt mycket att hitta där i filmen fortfarande. Där är också mot slutet när Andrew tar ett par beslut som kommer att få oerhörda konsekvenser för framtiden. Mm. Så är Rupert där och hjälper honom att genomföra mm. dem. Och påpekar det att Andrew har, närmat, har kommit så nära mänskligheten han kan. Därför att så fort man är människa så kommer man vid något tillfälle att göra något, ett jättedumt misstag. <laughs> Eller ta ett dåligt ja. beslut baserat på känslor. Och det är så, också så talande att här på något sätt så får vi bekräftelse på att Andrew har kommit väldigt långt i sin utveckling. Mm. mm. Men då är ju naturligtvis den viktigaste karaktären kvar och det är ju en ja, själv, precis. spelad av Robin Williams. Vad tycker du? Gör han en bra prestation i den här? Ja, det tycker jag verkligen. Det är ju... Nu ser man ju inte just Robin Williams som Robin Williams förrän väldigt långt in i filmen när han verkligen får sin huvud så att säga och blir lite mer människa. Eller ganska mycket mer människa. Mm. Till en början så är han ju den här roboten som verkligen ser extremt robotisk ut, helt enkelt. Han, visst, han är ganska smidig och sådär, men han har ju fortfarande. Han är ju klädd i plåt, helt enkelt. Men man ser ju väldigt mycket att det är Robin Williams. De har fått till ansiktet bra och man har ju ändå Robin Williams röst och sådär. Och han är. Ja, jag, ty jag tycker att han. Det är så ovanligt att se honom som sagt i en sån här typ av roll. Han är ju ändå väldigt allvarlig, även om det finns jättemycket komiska undertoner. Speciellt i början då när han är som sagt en, en liten dummare robot, så att säga, än vad han blir senare. Men fortfarande så är det ju mycket som han filosoferar ju väldigt mycket. Och jag tycker att det spelas väldigt, väldigt bra av Robin Williams. Han uttrycker verkligen Andrews känslor på ett väldigt trovärdigt sätt. Jag såg att en del av kritiken mot den här filmen var att man inte använde Robin Williams på rätt sätt. Han är, som vissa uttrycker det, och jag kan väl bitvis hålla med det här, men vår tids bästa improvisationskomiker... Mm, för allt del, verkligen. Och, och det är så, ja, men så är det ju, verkligen. Han är en kanon improvisatör. Problemet är bara att jag vet inte om den här filmen hade haft ett uns av den tyngden den har om han hade fått flippa loss. Nej, verkligen inte. För det finns ju en anledning till att han är väldigt stel och väldigt plåtisk mm. och att det andra kommer successivt, därför att han har ju inte det från början. Han ska ju inte ha det. Varför ska du programmera in är som Komik och mimik Av den typen i en maskin Som är byggd för att, för att Laga mat och städa. Ja men precis ja. Ja. Och det är, det är en sak som jag Får en känsla av att många har missförstått Att ja men det här är ju en robot Ja men tänk på vad det är För robot också, en hushållsrobot Ja precis Det är ju som att, som att du kan använda din stereo Till att diska Jag menar det är, saker görs ju av ett, Med ett specifikt mm. ändamål men nu hade han möjligheten att växa, och det gör han ju också. Och jag tycker Williams gör den här stegvisa förändringen lysande. Jag menar, jag, jag är ganska restriktiv med att säga lysande om saker i, i filmer och i annat. Men, men jag tycker att den här prestationen är lysande. Ja, jag håller fullständigt med dig. Det, det här visar en... Som en, för mig är en ny sida Robin Williams, jag kommer inte ihåg så många filmer jag har sett där han spelar så pass allvarlig. Eh, som sagt Det finns ju mer till Välkommen hem i Doubtfire än bara komik, men där är det fortfarande ändå väldigt mycket komik. Eh, här får man verkligen se Williams från som ett annat perspektiv bara. Och Jag tycker också att han gör hela den här resan som Andrew extremt bra verkligen. Det är ju inte konstigt att det har tagit lång tid att prata om karaktärerna eftersom det är väldigt mycket karaktärer mm. i den här och de är väldigt dynamiska. De är inte fullt så fyrkantiga som annars är jag tycker amerikanska filmkaraktärer kan vara. Mm. Det är ju ganska tydligt att det är en amerikansk produktion ändå. Men de här små typiska Hollywood-grejer finns där. Mm. Men det är inte så störande i den här som det kan vara annars. Nej, det är ju ändå mycket personlighetsutveckling trots allt. Så att... Men visuellt måste jag ju säga att den här filmen också imponerar en hel del. Jag blev lite förvånad ändå över att den är från 99. Jag var tvungen att dubbelkolla därför jag tänkte att den skulle faktiskt vara... Ja, nej, att... Nyare? Ja, precis. Inne på 2000-talet någon, någon trodde jag ändå. Faktiskt. Även om hår och klädsel ändå väl skvallrar en del om vad det är för typ av tid man faktiskt befinner sig där i när de ska, när de ska försöka låtsas vara 2005. Så ser det inte riktigt 2005 ut ändå. <laughs> Men absolut. Det ser ju, Andrew är ju väldigt välgjord till att börja med. Ja, om vi börjar med, med Andrews design. Jag, jag tycker ju den här robotdesignen är fantastiskt bra. Alltså, den ser robotisk ut. Och samtidigt ser den designad ut på ett sätt som man kan jämföra med ja, en Apple-dator. Ja. Liksom. Att bara för att du ska ha någon, ett, ett arbetsredskap hemma så behöver det inte vara fult. Nej, precis. Det kan vara praktiskt och snyggt också. Mm. Mm. Och om han nu ska stampa runt och städa och laga mat och, och finnas där så, så måste det ju vara en tilltalande estetik. Ja, visst. Och ändå funktionsduglig. Och jag tycker att det, det har representerats väldigt fint här. Att han, han ser faktiskt ut som, som en, en robot som skulle vara tilltalande att ha lullande runt. <laughs> <laughs> ja, absolut. Johan är ju ändå en android trots allt. Alltså han har ju sina mänskliga drag. Som jag sa, så även om han ser ut som en robot. men Han är ju klädd i plåt som sagt. Men han är ju väldigt mjukt jord. Han är ju inte en kantig robotrobot robot som man kan tänka sig robotar när man just använder det ordet. Utan tvärtom så ser han ju väldigt, som sagt, han ser väldigt mänsklig ut och har väldigt mjuka drag och hans ansikte är verkligen ett ansikte. Det är inte bara två stycken fyrkantiga hål med en fyrkantig mun som blinkar när man pratar. <laughs> Utan Men Det märks att man har lagt ner mycket av resurserna mm. på att få den här dräkten att fungera. Ja, visst. Eller direktorna, för det är ju faktiskt ett par stycken under filmens uh, gång. Ja, man ser ju ett par fler. Ja, precis. När han gör sina små uppgraderingar så att säga. Jag tänkte på det faktumet att han möter ju och vi ser fler av modellerna ja, i Ja, just det. Jo, visst. Vi promenerar ju omkring fler än det här är. För det här är ju ingen lyxgrej heller som pappan har köpt hem. Utan det är ju faktiskt någon som, någonting som var och varannan person ändå verkar ha i sitt hushåll. Det, det påpekar ju som den här äldre dottern när han väl kommer hem med Andrew eller när Andrew levereras till familjen så säger han Ja, den har de där och de där Ja, också. precis. Varför ska vi ha Ja, det? ungefär. Det är som liksom inte speciellt så Men han har, ju, ja, han har ju alla leder som en människa har nästan mer eller mindre och han har ju liksom fingrarna är ju inte bara stela fingrar utan han, han kan ju verkligen greppa på alla möjliga så att han har ju knogar och liksom fingrarna är uppdelade i olika leder och sådär Så han är väldigt detaljerad jag tycker det visar på en ganska att de har gjort en dräkt som faktiskt ser ut att vara så flexibel som den ska föreställa. Mm. För man ser ju honom faktiskt stå och arbeta i trä ja, visst. under filmens lopp. Att han står med stämjärnor och hackar mm. och hyvlar och liknande. Och det ser inte allt för klumpigt ut. Det ser ut som att det faktiskt funkar. Illusionen är där. Ja, visst. <laughs> så, men jag måste erkänna att jag, jag var inte överförtjust i uppgraderingen han gör där han får um, ansiktsuttryck. För mig hamnar det lite i vad man, man, man brukar kalla för the uncanny valley. Där det är tillräckligt mänskligt för att det ska se liksom, mänskligt ut, men ändå tillräckligt omänskligt för att det ska väcka vissa känslor av obehag. <laughs> lite så. Jag överdriver det för poängen skull, men... Jag tycker inte att den är helt lysande. Jag hade kanske velat säga något litet bara. Så att nästa steg blir mycket mer tydligt. Nu är det ju väldigt tydligt ändå. Ja, det, det, huden gör det ju liksom så tydligt. Det, det är väl säkert därför att de ville ha någon slags slätare övergång kan jag tänka mig. Så att han, ja. han, han ska ha sitt ansikte med sin mimik och sådär. Men det ska fortfarande inte vara den här huden som ligger där. Mm. Jo, det är ju med all säkerhet så. Mm. Vi, vi kommer ju det blir ju en annan robot som kommer att bli betydande för handlingen även om hon har en väldigt <laughs> miniroll ja. som heter Galatea och vi väljer att inte ta upp henne som karaktär därför att hon är mer komisk bifigur. <laughs> det kan man verkligen kalla henne ja. så där som jag trodde att, att Andrew skulle vara när jag hade sett trailen egentligen mm. Och skillnaden för hon har ju också samma mimik som Andrew får att ha ett robot, fortfarande det riktiga robotansiktet, men ändå kunna lä och, och ändra ansiktsuttryck. Men på henne kände jag aldrig samma så här att det blev att det så påträngande men det är förmodligen därför att vi ser henne aldrig i det första läget Nej, där hon har det här stela ansiktet, när hon introduceras så är hon redan flexibel och då kör mm. man ja, ju men det är så hon, hon ser ut, att vi redan har sett Andrew på ett sätt och sen ser honom på ett annat där, där förändringen ändå är ganska liten mm. det är där det kärvar lite det är fortfarande bra, det är jag som är gnällig. Ja. Jag har som ingenting riktigt att invända mot det här. Utan det, det passerar mig lite grann förbi, jag bara, jag bara såg mig igenom det partiellt. Ja, det är jag som är gnällig. Säg som det är. Ja, det är du som är lite gnällig. Men därefter så försvinner ju allt eh, det robotiska från honom ja. så att säga. Då har han, ser han ju ut som en människa och det är förmodligen mycket lättare att sminka också. Ja, precis. Jag kan tänka mig det att det ska ha varit ändå ganska skönt att få komma fram på det viset. Men jag måste säga att det är en fantastisk visuell bild. När han har fått sitt mänskliga yttre. När han har fått sitt fejkade skinn och mm. hår och liknande. När han står och tittar i en spegel. Och man samtidigt ser en, en gammal rostig NDR-robot ligga. För det, det känns verkligen som att det så jag var. Men nu har jag slängt det här åt sidan. Mm. För detta här är jag nu. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt vacker bild. Som mm. på något sätt ramar in hela... –situationen och en stor del av film. Ja, visst. Ja, han, har ju som, han har ju gjort en väldigt stor resa där ändå. Och det är ju väldigt tydligt i just den scenen vilka kontraster det är från hans förra jag. Och speciellt hans första jag, så att säga. Och hur han ser ut nu egentligen. Mm. Men vi kanske ska börja runda av lite. Ja, faktiskt. Så ska vi väl försöka sammanställa allt det här vi har pratat om. Och... Eh, eventuellt ge en rekommendation till våra lyssnare. Undra vad det kommer att bli. <laughs> vi, vi, vi går inte händelserna i förväg, Nej. även om jag tror alla lyssnare redan har gjort det. <laughs> Jag tror att den positiva tonen lyser igenom. <laughs> ja, alltså vi, om vi ska vara helt ärliga, jag förstår att många kan tycka den här filmen är lite jobbig därför att den har ett väldigt lugnt berättande. Mm. Är du van vid att robotfilmer ska vara actiontyngda, snabba och det händer saker hela tiden då är ju det här en extrem besvikelse Ja, för det är ju inte alls vad, vad, vad de har försökt göra Nej, precis, som sagt den är, ju, den är två timmar och fem minuter och jag tycker att det händer väldigt mycket där som gör att jag är glad alltså, jag är glad över att man har tagit den här tiden till att göra den här filmen men jag förstår mm. ju också, och i synnerhet om man ser trailern så är det nog inte det här man förväntar sig och då kan det kännas bara utdraget istället Ja, oja, oh kan jag, jag kan ha full sympati mm. med det jag skulle vilja göra ett snabbt sidospår och nämna filmen I Robot med Will Smith. Mm. För det är ju en film där de har försökt göra ungefär samma sak samtidigt som de behåller den klassiska amerikanska actionfilmen. Mm, det här robot som upptäcker att han är levande och mm. att han är någonting vid sidan om etc. Mm. Mm. Jag ska bespara många en lång utläggning och säga att jag tycker inte I, Robot är en bra film. Det var väldigt kort och gott, ja. Jag säger inte att den inte är c-värd och att den inte har ett visst underhållningsvärde, för det har det. Om vi ska fokusera på just det här: en robot som lever och blir mänskligare och utvecklas. Det intrycket får jag inte alls av roboten i iRobot. Nej. Jag får känslan att den här är programmerad att säga och tycka och göra vad den här gör. Ja. Och att den bara har en talang för att plocka upp små subtila signaler. Mm. mm. I, ingenting mer ja, men, i den filmen så är det ju som ändå samtidigt som det ska vara roboten som ligger i fokus så är det som inte roboten som ligger i fokus för där har vi också en så himla stark roll som Will Smith gör ändå alltså, rent skådespelare är han ju väldigt stor också så han får ju liksom egentligen halva fokuset han får mer än halva fokuset ja jo precis det gör han ju verkligen men han är ju mer av en huvudperson egentligen än vad roboten är och det handlar väldigt mycket om honom också problemet skulle väl vara att det skulle handla om både två Mm. hur de interagerar och hur det, hur det utvecklas men det är det inte för att Will Smiths karaktär tar upp för mycket plats ja, precis. och det handlar för mycket om att han har ett nästan patologiskt hat mot robotar mm. Mm. Jo, han har ju också en bakgrund och en historia som det ska nyssnas lite grann i trots allt Visst. och tyvärr den, äm... om du vill ha det mänskliga, den mänskliga delen av en film mm. i, i en sån här berättelse så nej, iRobot levererar inte, Bicentennial levererar, mm. men levererar. Den levererar rejält. Mm. Ja, absolut. Jo, de är, de är verkligen för mig två helt olika filmer. Och jag, jag tycker om mm. iRobot faktiskt väldigt mycket. Det är en bra film för den filmen den är, så att säga. Mm. Ehm, så att jag, jag ser den gärna, jag har sett den en gång och jag ser den jättegärna igen för nu var det väldigt länge sedan också. Jag var inte så himla besviken när jag hade sett den när jag gick på bio. Jag vet att det var många som var besviken just på grund av vad det var för typ av film och vad det inte var för typ av film så att säga. Mm. För där är det ju jättestora skillnader med boken och filmen trots allt ändå. Ja du, det, de, jag tycker egentligen inte de ska ha, få ha samma tid. Nej, jag, jag har hört fler säga det är också. Där, där kan vi verkligen snacka skillnader på tal om liksom det jag nämnde om Starship Troopers tidigare. Så verkar det som bara samma sak här. Och det gör mig väldigt intresserad av att läsa även i Robots Eller ja, som just själva bokversionen av iRobot. Fast det är mer en novell. Det är mer boken som heter i Robots Så är det en, en kort berättelse. Ja, precis. Ja. Nåväl rättare sagt, precis. Kände du också lite klaustrofobi när du tittade på den? Ja, iRobot. Ja. Um, Eller jag kanske ska förklara vad jag menar. Jag ville bara höra det. Ja, det var så länge sedan som jag såg den. Så jag försöker, jag försöker komma ihåg de känslorna som jag kände när jag såg filmen. Men, men jag kommer inte ihåg så mycket av den förutom att jag, som att jag tyckte att det var ändå en bra film. Jag får känslan av att alldeles för mycket är inspelat i ett greenscreen-rum. För allt känns som ett rum. Även när de står ute på en stor yta känns det fortfarande som att de står i ett litet rum. Mm. Och alla scener de, ser nästan identiska ut. Alla miljöer ser nästan identiska ut. Alltså det... Det känns som att, att om de går från ett rum så kommer de in i samma rum igen. Ja. Illusionen för mig funkar inte alls och det är också en sak som bär lite för mig emot på den filmen. Ja men där, det kan jag förstå också och tänka just att det, det där är ju mer en futuristisk film än vad Bicentennial är ändå så att man ser ju så himla mycket naturliga miljöer i den här filmen som vi har sett nu i jämförelse med iRobot även om visst det är några klipp som jag reflekterade över där det är svävande bilar <laughs> och jag får med mig det finns på ett ställe där långt in i filmen och man ser en sån här Monorail, hela transportsystemet och hur staden ser ut och hur den växer med tiden, att den, den blir ju futuristisk så småningom. Men, men fortfarande så har man ändå den här, man ser väldigt mycket dyl tycker jag, och hur husen är byggda. Är mycket granskande miljöer och sånt där. Jag tycker inte att iRobot utspelas som i ett annat universum i en annan framtid. Så att... Ja visst, en extrem sådan. Ja, väldigt, väldigt. Mm. För det, det är en sak som gör mig väldigt glad i, i Centennial Man. Att utvecklingen av samhället känns också ganska så naturlig. Ja, absolut. Bara för att det är hundra år fram i tiden så betyder inte det att, att hela stan har byggts om till futuristiska byggnader. Mm. Som är så vanligt ja. i amerikansk science fiction att alltid är ja. Men den logiska förändringen är ju att äldre byggnader kommer alltid finnas kvar. Mm. Och att det är att de byts successivt ut, så det blir en blandning av nytt och gammalt. Mm. Och mycket av den här filmen utspelar sig i San Francisco. Och då ändrar de ju skylinen där successivt. Ja. Det kommer till hus, det kommer till byggnader. Man kan känna igen vissa sektioner från tidigare mm. men nu har det kommit till ett par höghus och ett par hus har byggts om och liknande. Det är inget påträngande, det känns naturligt. Ja, visst. Och detsamma gäller inredning. De har en, en period då det lutar åt det mer futuristiska... Och man får i dialogen veta att den lucken inte var så positiv så att de började återgå till en lite mer retro-stil. Mm, mm. Eller retro-futuristisk. Ja, så, ja. så att många av tidsepokerna i den här filmen så känner man modesvängningar. Mm, mm. Och det syns ju även i hur de är klädda och hur de agerar och hur de rör sig. Ja, och... Och... Det är massa så små subtila grejer som man kanske inte tänker på men som ändå ger smak åt helheten. Ja visst och gör det till en mer liksom, realistisk film på något vis. Det är som lättare att ta mm. till sig av allt som händer också. Och det är väl därför som det är så lätt också tycker jag att bli liksom, berörd av filmen. För man tar det mer på allvar av den anledningen också. det hjälper till att skapa hela helheten. Mm. Och jag måste understryka. Bara för att det är lite komik med så betyder inte det att filmen inte är seriös. Nej. Det är en väldigt konstig inställning som folk har. Mm. Men, jag kan förstå det eftersom att mycket av främst amerikansk humor, men jag börjar se det även på andra ställen, att komedi idag, det är att folk är urblåsta, säger dumma kommentarer eller är höga. Ja. <laughs> Och det är klart att om det är det som är basen för ens komedi eller komik, så är det klart att då känns det varken särskilt seriöst eller särskilt verkt. Nej, mm. ja, nej. Vardagshumor ja, finns. Precis. Även i de absolut mest deprimerade Situationer <laughs> Ja, absolut Det visar sig i den här filmen också Ibland känns det som att folk anstränger sig för hårt För att det ska antingen vara Det ena eller det andra mm. Och glömmer bort att i en I en bra balans Så finns båda mm. Eller allt rättare sagt <laughs> Ja men det håller jag med om också. Så att jag hoppas att... Jag skulle verkligen säga så här. Se inte trailern. För er som inte har sett den här filmen. Kanske på grund av att ni såg trailern då och inte tyckte att den verkade vara någonting. Se inte om trailern. Utan se bara filmen. Och ta den för mm. vad den är istället. Man kan inte bilda sig en rättvis uppfattning av den trailen, för det känns som att den försöker promota någonting helt annat och jag fattar verkligen inte bara vad de sysslar med, de som gjorde den, mm. vad de ville egentligen få ut av det. Alltså jag, jag är ju fullt beredd att säga att det här är ju klassat som familjefilm, eller familjedrama ja, eller vad man absolut. vill säga. Men de ville väl dra på att, ja men det här är en familjekomedi, mm, jo. och det är det inte. Nej, verkligen inte. Även om den har komiska inslag och det är Robin Williams så är det inte komedikomedi. -komedi. Det är något mycket mer. <laughs> ja, verkligen. Jag blev jätteglad över att ha fått se den här filmen nu att den inte alls var vad jag hade trott att den skulle vara. Jag hade väl på sitt vis naturligtvis att se fram emot att få se lite komedi med Robin Williams. Jag tycker ändå att det är en kul person även om det ibland kan han bli lite för mycket. <laughs> han är ju rätt speciell sådär. Han spårar rätt så lite. Ja, han gör ju det. <laughs> för Du var, du var lite... Inte, inte skeptisk men du var lite tveksam när jag sa Ja men ska du inte säga den här? Jo, kan vi inte titta det. på denna här? Ja. Jag, jag tycker det här är en kanonfilm mm. och så sa du att, nej men jag har sett trailern och jag är inte sådär jättelockad nej. men du, jag lovar, det, det är värt det mm, mm. Jo, jag var ju väldigt glad över att du faktiskt lyckades eh, övertala mig nu var inte det så jättesvårt därför att jag lite ju som dessutom på ditt omdöme också när du säger att det faktiskt var någonting mer än vad trailern visade så att jag var, jag var ju beredd att ge den en chans och det är jag ju väldigt glad över att jag har gjort så att jag hoppas verkligen att det här avsnittet kan få fler personer att ge den en chans, för jag begriper verkligen inte del som sagt marknadsföringen med den här tailen, och sen begriper jag egentligen inte hur den fortfarande ändå kan ha fått så pass låga betyg på till exempel IMDB och Rotten Tomatoes och de här ställena. Det måste vara verkligen folk som då har gått in med en helt annan inställning till filmen, fått någonting annat levererat och inte varit nöjd över det som har levererats, utan då har de tyckt att det här var inte vad jag ville se, och det var dåligt. Jag såg några kommentarer om just det här med stel... ...robotisk karaktär, ...att vara stel och robotisk och så vidare. Men då har du missat poängen. Ja, verkligen. Då har du missat hela poängen med film. Mm. Mm. <laughs> och är det inte en film för dig? Fine! Vi har alla olika inställningar... ...och olika förutsättningar och olika intressen. Men alla filmer med Robin Williams... ...kan inte vara där han spårar ord. Nej, verkligen inte. Precis. För det hade blivit fruktansvärt. Jag hade slutat titta på filmen om <laughs> William. Sten. Ja men det är som om, om man tänker sig Jim Carrey också. Tänk om Jim Carrey alltid hade varit den Jim Carrey är mest känd för. Liksom hur han spelar sig i till exempel The Mask eller i Pet Detective. Där han är ändå ganska extrem men han kan ju faktiskt göra andra roller också. Som i till exempel I Love You Philip Morris eller... Man in the Moon? Ja, Man in the Moon till exempel och The Number 23 nu vet jag inte, nu kanske inte det är en jättebra film Åter upp som exempel, nu har jag har sett nummer 23 än nu och jag vill göra det inte hört så jättemycket. Jättebra om den men, men det finns ju filmer där han spelar mer seri seriös så att säga. Och oh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind och sådär. Där jag tycker att han gör väldigt bra roller. Jag behöver inte alltid få se honom som den här stora pajasen. som man är till exempel The Mask som är en film som jag inte alls tycker om kan jag erkänna. Och just av den anledningen att jag tycker den är alldeles för extrem. Jag ska ju erkänna här att jag, jag gillar mm. konceptet The Mask och jag gillade faktiskt filmen. Men det är, ju, det är ju för att jag har en viss dragning till tecknade serier. Ja, jo, det förstår jag verkligen. Och, och, så jag uppskattar ju den biten. Men jag är fullt beredd på att säga ja, jo, men där blir det väldigt extremt, väldigt fort, väldigt mycket. Det här är en film med väldigt mycket att ge. Det är mycket små subtila detaljer. Det är mycket fina berättelser. Det är många fina situationer med karaktärer. Jag förstår inte att den har fått så dålig mottagning och genomsnittsbetyg som den har. Det här är en personlig favorit mm. för min del. En framtida personlig favorit ja, för dig också. verkligen. Jo, nej, jag, jag håller verkligen med i. Det här var en stor förvåning verkligen för mig. Och jag favoriserar mm. den väldigt mycket och lägger den på en väldigt hög placering. Absolut, betydligt, betydligt högre än till exempel vad den ligger på IMDB. Jag tänker verkligen rekommendera den här till alla mina vänner och säga att den här såg jag nyligen och jäklar vad den var bra verkligen och liksom djup helt enkelt och att det är så sällan man ser just Robin Williams som det är som sagt så att jag tänker väl definitivt fråga hur många som har sett den egentligen och sen tvinga de som inte har sett den till att se den helt enkelt <laughs> och som sagt att inte se trailen ifall man inte kommer ihåg exakt vad det här är för någonting, utan se bara filmen och bilda en uppfattning ifrån det istället det kloka valet. Men då är det alltså en stark rekommendation från dig. Ja, jamen, det är det. Från mig med. Men då tycker jag vi tar och rundar av där så vi inte blir alldeles för långrandiga <laughs> idag också. Nej, visst. Det är, så, det är så svårt att sluta prata, speciellt när det är någonting som. Som gör en glad helt enkelt En bra film Gör en glad själv Ja, och det är det vi är ute efter Och med det så Tackar vi så mycket för oss Jag heter Daniel Arling Och jag heter Thomas Engström Det här är Eskapisterna Musik